104.6 <truz> Carri Cornalla <truz> Nunca cúspas carri Bueno, pois, agora vamos nos ir con o correspondente que temos viaxando por Galicia que o foteiro, en fin, que nos conta todo por donde vai anda que non escribe nada así que moi boas tardes, Xuan Boas tardes, boa tarde Oxe, boa tarde, Armando Oxe, Oxe, Xulio, Oxe, me ven Vamos en alxeito Claro. Ah. E, ante todo estamos coitando ao compañeiro que falou anteriormente, non? Sí. E, e, e non sei se escoitará se non faz chegar pero dounos unha lección magistral de sostenibilidade. Sí. É de amor ao país. Sí, o sentido común que debemos facer. Sí, señor. Non sei que máis, eu añadiría diría unha máis, un, un pouquinho máis. Un dos peligros que temos é que, a volta de moi poucos anos, se un tomamos conxencia seria, medidas serias, okay. quedámonos sin nada, eh? Quedámonos quedamos a línea, eh? Quedámonos sin, sin nada. Sin nada, sin país, e acabou xa cultura. sí. Acabou-se Galicia e acabou, Licia, e acabou tal porque tú sabes que eu ando moito polo rural, porque me claro. gusta porque me gusta poñer contar destes sitios, porque eh, de moitos sitios, das grandes cidades está todo dito colles sí. intervencións, medios hai de todo, pero de esas pequenas aldeas, eses pequenos concellos sí. eh, non se fala, solamente se fala se se, se aparece un tipo e eh, fai unha barbaridade Sí. E o resto, o patrimonio que é imenso, a natureza, que moitos sitos está en estado pudo, tal cual a deixaron, faiz centos de anos, os nosos... Conto-te algo, si, a, a, a, que ven a conto disto. Mm -hmm. Al atrás estuve nunhas carvalheiras, eh, en Galicia, afortunadamente, en alguns lugares ese, a, existen eses bosques, non? Onde é? E eu lhe preguntaba, preguntaba a mi mismo, fixe un pequeno vídeo, e dizía, que pensarían eses homes cando plantaron esas plantacións de Carvalho? Sí. E, e me comentaba un vecinho, me escribe e dice, esa misma pregunta de afixineu a meu avó A abuelo, ¿qué, qué fa, por que facó que eses homes farían estas Carvalheiras? E lhe comentaba ese ese homem ao neto es sú mismo, de preguntei ao meu pai e meu pai dixo eu non sei sí. por que? porque solamente sacábamos a junas polas a leña claro. o árbol estaba aí eh, é, é algo que, que é para reflexionar e eh? sí, sí. eh, é o que mantén ese legado o o noso país, a nosa cultura. E por decirlo de manera, a unha maneira, como frase un pouco a vos raza. No sí. momento en que se perdan isto, xa acabou, xa acabou. E somos nada, e somos nada. Sí, sí. Así que parabenso o, o anterior sí. compañero que falaba, sí, sí. que vive nunha terra privilegiada, sí. que, que afortunadamente é sitios que xa o arreglo La desfeita que se hizo eh, enorme sí, de de ahí, logo. Ainda se puede botar mal Y eh, hacer unas cosas eh, De otro jeito no, Que puedan convivir Es lo que pasaron Es que tenía sí, razón Es sí, sí. que por ello intento A, a una persona Y la gente que vive en esos sitios Es mayor Viviendo en una pensión ¿Tiene un deporte? ¿Puedes pedir a paisano? que como un salario justo para vivir que le paja un mouno que vale más do que vai eh, cobrande un ano. Entonces, eh, a administración cando dita debería sí. de ir aos sitios é tocar tocar porque senón pasares, pasares. Bueno, é bonche, é ahora, se non pasa agora se quero se temos tía, tónche, algo, sí, que tanto algo Temos temos 15 minutos aí. Bueno, pues a semana pasada non estive dónme tempo al menos unha semana e, e, e, e quisera comentar que eu dicía que en hai cousas uh -huh. cando alguén facía unha cousa grande isto solamente os chinos e os romanos podían facer unha cousa tan eh, grande, tan importante va? pois hai un colectivo agora que estamos en época de Nadal que lle chaman, eh, bueno, asociación de mulleres o menino de eh, Moraña, uh -huh. en Pontevedra, que todos os anos fai unha representación do Belén, eu que invita que pasen polo, polo meu mure, vexan un vídeo, que é eh, unha representación de todos os elementos eh, culturais, arquitectónicos de cada parroquia, uh -huh. incluso no pasado. É que cada ano que dan unha volta a eso, non repiten o mismo bele. Este ano fixeron, recuperaron o que é o patrimonio xa este desde unhas torres medievales que houve a mil, a, a determinado patrimonio de, de do, do, do da historia que aínda se conserva, un del o querido un elemento callelina, parroquia de Gargantáns, e, ademais, fixeron algo que é de vez. Normalmente, cando vamos, eh, calquera que vai viaxar, por pois ve igrexas, unha igrexa no románico do siglo XII, o XII, espectacular, pero sempre nos encontramos con elas pechadas. Claro. Non, non, ti non podes mirar, isto non é a claro. catedral, Vas, eh, aunque tienes que pagar, entras, eh, hay un día, llévate, ¿no? Y estas mujeres quisieron de que besamos esas iglesias por dentro, decir, ¿eh? a una retirado yotellado, a otra eh, cortada como se fuese a mitad, en falta de un mm. cacho de, de lateral, eh, y aquí puedes ver o, o interior de ese templo, aparte de consagrado, yo lo si sé, yo lo sé, parece, señal. Eu hasta dicía a estas molleres é isto porque non é permanente ahora que tibas as oficinas de turismo mm -hmm. e un folleto, non? Claro. Mas por aí a, a facer a, a conocer o Concello, a comarca dicía eu, oi, pero isto podía quedar e non é... Unha no, no exposición permanente Sobre todo eses elementos arquitectónicos De unha importancia Que teñen un, un empaque Que que, que son destacados ¿no? claro. de, A ermita do ano 1900 Pois pues, ao mellor non é tan importante Pero algo que ven do ano 1200 Ou do 1100 Hombre, aí si sí, eh, ten a súa eso, importancia E claro, e ademais ti a ves, en cierto modo, virtualmente, pero non nun, nun, unha foto, senón uh -huh. e, en tres dimensións, o sea e, como se estuverán de volta, e, es, podría servir de complemento, porque eu le preguntaba, é que facedes co estas figuras, ou xa, sea, estes elementos? Non, quedan aí nun trastero arrinconados, ai, dios mío, os pues, pues, parabéns se a pastaxe, que o sí. que me escoite, pase por aquí, este que vai a moraña. Bueno, mm -hmm. hai moitos Beléns, pero este é algo que, que, que, xa che digo, solamente hai personas que, que, que aman tanto, que son capaces de facer cousas, estamos falando dun Belén que debe de ocupar casi 200 metros cuadrados, o sea que... É, eh, é, eh, eh, eh, si, si, si. sí, cosa, cosa, sí, cosa, sí. Cosos ríos, cosos pontes, e a escenografía, ahí aparece o mercado, Eh, a, a feira que existeu que xa fallábamos xa más que máis feira pero se recuperou como é desa feira ou a romería do, do, poñamos do San Roque que fai 50 anos que non se fai pois aí aparece a previsión do San Roque é uh -huh. eh, eh, algo algo de de categoría exactamente eh, sí señor eh, os os paraís esta xente que sí, o que son os que gardan todo eso. Sí, sí, eh, eh, como decía este homem ter aplicado a este mundo da da cultura, do patrimonio. Uh -huh. E eh, se alguén, se alguien mantén eh, o o nosénte eh unha parte importantísima é desta xente que conserva as tradicións, a cultura a romería aquel claro. acto que pues, non sei, que a veces hasta nos mofamos deles eh, o rapaz temo mei gallo hai no que pasar por este peneda mollalo co ajo e destala e eh, tal <risas> hasta incluso, verdad? Sí. Son que son cofas e nos podemos mofar pero eso forma parte da dosa identidade Exactamente, sí, sí, Entonces, eh exactamente, eh, eh, eh, muchas veces hasta por eso fo, nos sentimos vergüenza, ¿no? que sí. base científica ten, pues seguramente ninguna base científica, pero también tenemos que reconocer que muchos males están en nuestra cabeza. Eso es como cuando nos da la jaquanta, vamos al médico, ay Dios mío, qué no me da jaquanta, echamos É xa a cabeza, e dios mío este un mal, maligno, porque fulanito xa lle do vesío aos 4 meses murió, uh -huh. co esa aí, chegamos, xa ir vai o médico, un, un vestido blanco, abre xa boca, mete xa un palíñe ali, esto tes unas placas de pus, unas sangrinas, unha farinjitis, tómate antibiótico. Ainda non, non chegaches a farmacia, e a enfermedade xa vai xou 50%. sí si, non hai melas, si a unha un vestido de blanco, que che dixo, ah, aquí tranquilo que isto, por aquí no morres, esto con antibiótico, en unha semanita estás listo, verdad? Enda melo, eh, menos mal que che dixo, non morres desta. <risas> entón, é eh, eh, así, é así, entón, bueno, pues, uh -huh. es, pues, parabéns, para esta xente, que podamos que ven, non outra vez de, de, de, de ver cousas que... que non pode saber da súa parroquia claro. pero pero chegar a maremi aquí houve un castillo que perteció ao condado este era o condado não sei queto estaba non sei dónde lis unha representación do castillo e isto desapareceu xa no ano 1400 e aquí había dúas torres medievales porque xa non é o traballo de facer unhas figuras ou edificios sen é un traballo de recopilar a historia e intentá levara a un Belén coa representación, claro, que ten un Belén de esta Navidad e todo isto, non? Uh -huh. o, o neno no Belén está eu perguntei, pero non, aquí está San José a Virgen María, a Burra <risa> aquí hai uns pastores é o neno, o neno nace vinte e cato, hasta o día vinte non se pon o neno na cuna Claro E dixen isto é isto é <risa> bueno, pois pues, bueno, e bueno, si, eh, sí, eh anduvamos eh, anduvemos outra vez eh, ese digo, me emocionó respetar este homenaje anterior porque veno veno de estar eh, de, de volver de volver atrás mm -hmm. uns miles de anos, veno da lado e dicho. Eh, dentro do dicho estuve en un sitio pues, que me parece un importante, un eh o o menil de da Brana, das brañas de Lagos, mm -hmm. que curiosamente fíjate hoje es ver uninde el ayuntamiento do de inicio de claro pero fíjate tíos entendidos esto si es que son las familias le damos ahí y antes de haber divisiones como oxe, políticas o parroquiales ya había unas divisiones territoriales porque son hombres pusieron ahí un marco hay miles de años que dividía un territorios non o, o sentido que lle votarían esta gente pero es curioso, venho de visitar este menino, e venho de visitar en, eh, en Cusanca, Cusanca, una parroquia de, de, do Irixo, mm. un penero que, e, bueno, non a forma que antigamente houve un castro, ou hai un castro, o castro está sin excavar pero é un penero redondo, grande, colosal e dentro hai un pío un pío grande, uh -huh. eh, cuadrado de aproximadamente un metro e medio ponle por 50 de ancho ou que o pío circula ao lado é unha especie como de eh, estribo para subir ao pío se dice, se dice que nese eh, sitio se patían sacrificios os deuses no, ah, os entendidos de eso entonces aí, me imagino me imagino con moitas culturas que le pasarían o cuchillo carneiro, o carneiro bello claro. o, e después se comería e eu pensaba de una manera máis perturbadora paría non paría <risas> un paj, non a inocente también non ofrecerían os deuses verdad. Sí. Porque había deuses muy carnívoros. Claro. Eu gostaba outro tipo de carne. Non digo nada máis, eh. <risas> pero eh, eh, hai miles de anos, pois pues, é interesante o sitio. É interesante Cusanca, eh, porque, bueno, pois pues, curioso. É mixta, mira, fíjate ti, que se salvou do trazado do ferrocarril antigo. Non do Aboab, tamén pasa cerca, pero xa por outra línea do trazado ferroviario ferro, eh, é moi pertinho o trazado ferroviario quedou eso xa medioso, que levaría o trazado ferroviario se había máis restos arqueológicos xa bastan, pero este penedo se conservei casi no, no tal que fai a a vía a vía do Algún dirá, a ver se foron os ferroviarios Pois non, porque hai unha foto Do ano 1900 Eu creo que 17 Ou 27, non recorda a fecha Que un eh, Un crego da Lida zona, mm -hmm. Fala Desa de pedra e hai foto o sea, que Non é algo é anterior ao, ao paso do ferrocarril non? Por iso eh, din que En Galicia estas pedras falan Si, sí, si, sí. e mira se falaran o que cambiaría as cousas ¿Sí? e, e, e, e, e, e che vou dicir pois pues, asistí un pouquinho eh, eh, na bueno, universidade a, a clases de historia do arte uh -huh. e é curioso que eh, do civil da obra civil eu fago unaha casa casa país ideia tira sabavais país e outra verdade o comportamento normal pero sin embargo no patrimonio religioso se conserva poísimo máis, se foi ampliando sí. e se conservaron determinados elementos sobre todo do que a arquitectura religiosa, e dentro de arquitectura hai determinadas representacións, determinadas eh, e como estaban feitas que eh, nos dicen y tal cual se estuviera escrito en papel y lápiz, pero queda en pedra os temores o, o que temía xente, sí. o que pensaba xente, si sí, si sí que fala, si sí que fala. eu incluso digo moitas veces, tómese en cona, pero é verdad unha das representacións común no, no, nos no son os laberintos, ¿verdad? Y eu digo sempre y hay mío, los míos galegos cuando estaban perdidos y no sabían qué hacer daban vueltas y hasta representaban enteras esas vueltas eh, eh, tanto eh, sí, eh, eh, sí, sí sí sí sí que las perdas son capaces de, de decir eh, eh, cuando tienes ves determinado valo, determinado muro, sabes, hasta incluso se poden dicir a poden xe dicir o tipo de canteros, o tipo de, de, de, de arquitectura. Pero claro, claro, a veces tamén hai que querer leer. E eh. eh, eh, eh, nos pasa desapercibidos e eh, eh, moitas veces, e a mí me pasa, preferimos ir a unha arronería a unha gran orquesta ou un grupo, e eh, non asistir a unha conferencia de historia. Claro. Entón, non no entendemos. Bueno, a veces no entendemos ni os que nos falan, pero como dixo o outro, outro, no hai peor sordo como o que entonces, entonces, si non quer oi. Entón, se ti non te interesa por moito que te explique. Eh. O decía o home anterior. Uh -huh. O home anterior que daba unha clase de sostenibilidade sí, sí. Eh, do, do medio eh, algo E, e, e desas anécdotas eu me encontrei hace mil unas unhas que, que, que hasta incluso conflitos como o do Paxaro que un paisano lle mandaban cortar os salgueiros nunha zona da finca ao lado do río é un tipo decía que aqueles non que aqueles non que se cortaran aqueles salgueiros ah. cando viña a primeira enchente iba levar o río O home, a que non a peito é? Eh? peito coa administración, o contencioso. Sí, Pero, fíjate ti, curiosamente, o que estaba aguas arriba ou aguas abaixo, fixo lle casa administración, é cortou nunha curva do río. É xí sí, que veu a primeira enchente o tipo perdeu mellaleira. Me leira marchou polo río abaixo. Bueno, bueno, Joan. Vamos, Dígame. como temos unha parte do programa que non sou correspondente tamén. Claro, claro, é un charlatán. Sí. <ríe> pues, a semana vamos unha meia volta. Exactamente. De acordo. Venga, Armando, unha aperta a todos. Igualmente, hasta logo. Grazas, grazas. Grazas. Traigo.